Книга друга Фабріціо Колонна Коли набір солдат скінчено, їх необхідно озброїти. Для цього варто знати, яку зброю використовували древні і обрати найкращу. Римська піхота ділилася на важку озброєну і легку, яка звалася Велітами. Цим словом називали всіх піхотинців, озброєних пращами, луками і дротиками – для захисту велика частина їх носила шолом і круглий щит на руці. Билися вони попереду і в деякому віддаленні від важкої піхоти, озброєння якої складалося з шолома, що прикривав голову до плечей, лад, які захищали тіло до колін, наручників – на колінників і щита завдовжки у два ліктя і шириною в лікоть, окуті зверху і знизу залізним обручем, для кращого захисту від ударів і для запобігання тертя його об землю. Для нападу служив меч довжиною у півтора ліктя, який воїни носили біля лівого боку, і кинджал, який прикріплювався до правого. В руці вони тримали метальний спис, названий пілум, який вони пускали у ворога на початку бою. Такою була римська зброя, і з неї вони завоювали світ. Правда, деякі стародавні письменники приписують римлянам, крім названої зброї, ще інше, а саме довгу піку, схожу на рогатину. Але я не розумію, як може воїн, який тримав в руці щита, діяти ще й важким списом. Метати його обома руками не можна, тому що цьому заважає щит, а якщо кидати його однією рукою, нічого не вийде, тому що піка надто важка. Крім того, при битві в зімкнутому строю піка марна, так як тільки солдати першої шеренги мають достатній простір для того, щоб як слід розвернутися. Бійці, які стоять в наступних шеренгах, зробити цього не можуть, бо властивість бою, як покажу я це далі, вимагає безперервного змикання рядів. Це теж незручність, але все ж таки незрівнянно менше, ніж розімкнутий стрій, що являє явну небезпеку. Тому всяка зброя, довша двох ліктів в зімкнутому строю, марна. Якщо ви озброєні списом і хочете його метати обома руками, то навіть допускаючи, що щит цьому не заважає, ви не зможете вдарити ним ворога, що вступив з вами в рукопашний бій. Якщо ви берете піку однією рукою, щоб в той же час прикритися щитом, ви можете тримати її тільки на переваги, і тоді вона наполовину стерчить ззаду, і солдати в наступних за вами рядах не дадуть вам нею працювати». Найімовірніше, що у римлян або зовсім не було цих пік, або вони ними майже не користувалися. Прочитайте в історії Тита Лівія опис знаменитих битв, і ви побачите, що про піки він згадує тільки в найбільш рідкісних випадках, але постійно говорить про те, як солдати, кинувши свої дротики, хапалися за мечі тому залишимо ці піки в стороні і говорячи про римлян будемо вважати меч знаряддям нападу а щит та інше озброєння знаряддями захисту Греки для оборони озброювалися не так важко, як римляни, а під час нападу покладалися більше на списи, ніж на мечі. Особливо македонська фаланга, списи якої, так звані «сариси», були в десять ліктів завдовжки і дозволяли їй проривати ворожі ряди, замикаючи в той же час свій стрій. Деякі письменники згадують ще про щити у македонян, але з причин, про які я вже сказав, я не можу зрозуміти, як вони могли діяти сарисами і в той же час користуватися щитом. Нарешті в описах боротьби між Павлом Ємілієм і македонським царем Персеєм, наскільки я пам'ятаю, нічого не говориться про щити, а тільки про сариси і про те, з якими труднощами далася перемога римським легіонам. Усе це наводить мене на думку, що македонська фаланга нічим не відрізнялася від сучасної бригади швейцарців, вся сила і міць якої полягає саме в піках. Шоломи римської піхоти були прикрашені пір'ям, що додавало війську величного вигляду, прекрасний для друзів і грізний для ворогів. Кіннота в найдавніші часи Риму носила тільки круглий щит і шолом, іншої оборонної зброї не було». Для нападу служили меч і довга тонка піка з одним тільки переднім залізним наконечником. З такою зброєю вершник не міг прикриватися щитом, а в сутиці піки ламалися, і бійці залишалися беззбройними і беззахисними. Згодом для кінноти встановилося те саме озброєння, як і для піхоти, але тільки щити у них були чотирикутні і менші, ніж у піхотинців а піки товщі і окуті залізними ланцюгами з обох кінців, тож коли одне вістрі ламалося, інший кінець ще годився. З цією зброєю, піхотною і кінною римляни завоювали весь світ, і за очевидними плодами їхніх походів можна з повною ймовірністю припустити, що краще споряджених військ не було ніколи. Про це часто свідчить у своїй історії Тит Лівій, який при порівнянні римських військ з ворожими виражається так. Але римляни своєю доблестю, досконалістю зброї і військовою дисципліною були сильнішими. З цієї причини я більше говорив про озброєння переможців, ніж переможених. Тепер я хотів би сказати про озброєння наших сучасних військ. Для оборони піхоті даються залізні лати, а для нападу – спис завдовжки в дев'ять ліктів, названий списом. Збоку прикріплений меч з кінцем більш заокругленим, ніж гострим. Таке звичайне озброєння нинішньої піхоти. Тільки у небагатьох є лати, що захищають спину і руки, а шоломів немає зовсім – у цих частин замість пік є алебарди, тобто древко завдовжки в 3 із залізним наконечником у формі сокири. У піхоти є також фузелери. Вогнем своєї зброї вони виконують теж завдання, що й стрілки з лука і пращники давнини. Озброєння це винайдено німецькими народами, особливо швейцарцями. Вони бідні, але цінують свою свободу і тому, як раніше, так і тепер, змушені захищатися від владолюбних німецьких князів, яким багатство дає можливість тримати кінноту, яка для швейцарців через їхню бідність недоступна. Необхідність захищатися пішими проти кінних супротивників змусила їх звернутися до військового устрою древніх і до зброї, яка захищала б їх від скаженого натиску кінноти. Та ж необхідність змусила їх знову повернутися до давнього бойового строю, поза яким, як правильно говорять деякі письменники, піхота абсолютно безсила. З цієї ж причини вони озброїлися списами, тобто зброєю, яка найкраще підходить не тільки для того, щоб витримати напад кіноти, але й для того, щоб її перемогти. Сила цієї зброї і цього ладу сповнила німців такою відвагою, що загинув в 15 тисяч або 20 тисяч німецької піхоти не боїться напасти на будь-яку кіноту, і за останні 25 років ми бачили цьому чимало прикладів. Приклад їх сили, заснованої на цій зброї і на цьому строї, був настільки переконливим, що після походу короля Карла в Італію всі народи стали їх наслідувати, в тому числі й іспанці. Звідси і пішла гучна військова слава про іспанські війська. Козімо Яку зброю ставите ви вище – сучасну німецьку або давньоримську? Фабріціо Безсумнівно, римську. Я поясню вам зараз недоліки тієї та іншої. Зброя німецьких піхотинців дозволяє їм зупинити і перемогти кінноту. Вона не обтяжує їх і цим полегшує рух в поході і побудову бойового порядку. Зате з іншого боку, відсутність оборонної зброї робить піхоту беззахисною проти ударів, що наносяться як здалеку, так і в рукопашній сутиці». Піхота ця безсила при облозі міст і у всякій битві, де противник чинить подібний опір Крім того, римляни уміли зупиняти і перемагати кінноту не гірше сучасних німців Захисна зброя робила їх непроникними для ударів здалеку і зблизька Завдяки щитам вони були сильнішими у нападі і самі могли краще його вистоювати Зрештою, в сутиці вони могли краще діяти мечем, ніж німці списом. До того ж, якщо у німців і є мечі, вони без щита в такому бою марні. Римляни могли з упевненістю йти на приступ міських стін, тому що солдати були прикриті латами і могли захищатися щитами. Тому єдиною незручністю їх озброєння була тяжкість щита, через яку важко було його нести. Але ця перешкода усувалася загартованістю воїнів, привчених легко переносити в тому. Ви самі знаєте, що люди, які звикли до чого-небудь, від цього вже не страждають. Зауважте, що піхотні частини можуть зустрітися як з ворожими піхотинцями, так і з кіннотою. Вони будуть цілком безуспішними, якщо не зможуть витримати нападу кіноти, або, відкинувши її, злякаються піхоти, яка виявиться краще озброєною або краще вишикуваною, ніж вони самі. Порівняйте тепер німецьку піхоту з римською, і ви побачите, що німці, як ми вже говорили, здатні розбити кінноту, але їхнє становище явно невигідне в бою з піхотою, вишикованою так само, як вони, але озброєною за римським зразком. Вам стане тоді ясною перевага тієї й іншої, і ви побачите, що римляни можуть перемагати однаково піхоту і кінноту, а німці – одну тільки кінноту я б дуже просив вас для більшої ясності навести який-небудь конкретний приклад. Фабріціо, ви знайдете в нашій історії безліч місць, з яких побачите, що римська піхота розсіювала незліченну кінноту, але не знайдете жодного, де говорилося про поразку римської піхоти внаслідок її слабкого озброєння або його переваги у ворога. Адже якби озброєння було поганим, обов'язково сталося б одне з двох. Або римляни зустріли б народ озброєний краще, ніж вони самі, і завоювання їх припинилося б, або вони перейняли б чужу зброю і відмовилися б від своєї. Оскільки ні того, ні іншого не сталося, легко припустити, що спосіб озброєння військ в Римі був кращим, ніж деінде. Те саме аж ніяк не можна сказати про німецьку піхоту, яка кожного разу зазнавала невдачі при зіткненні з піхотою, вишикованою так само і рівною їй застійкістю. Коли герцогу Міланському Філіппо Марії Вісконті довелося мати справу з 18 тисячами швейцарців, він послав проти них свого полководця графа Карманьоли. Той виступив з шістьма тисячами кінноти і невеликим загоном піхоти. І при зустрічі був відбитий, причому з великими втратами. Карманьола, як чоловік досвідчений, одразу зрозумів таємницю сили ворожої зброї, її переваги над кіннотою і слабкості останньої перед подібним шикуванням піхоти. Він зібрав свої війська. Знову виступив проти швейцарців, велів вершникам спішитися при бойовому зіткненні з ворогом і в битві перебив їх усіх, так що вціліло лише три тисячі, які, побачивши, що допомоги чекати ні звідки, покидали зброю і здалися. «Козімо, у чому ж причина цієї поразки?» «Фабріціо, я вам щойно пояснив її, але зараз повторю, так як вона залишилася для вас неясною». Я вже говорив, що німецька піхота, який майже нічим оборонятися, озброєна для нападу піками і мечами. З цією зброєю вона йде на ворога в своєму звичайному строю. Якщо у противника є гарна захисна зброя, яка була у спішених вершників Карманьоли, він з мечем вривається у ворожі ряди, і вся справа тільки в тому, щоб підійти до швейцарця в притул. Якщо це вдасться, успіх в бою забезпечений, тому що сама довжина піки не дозволяє німцеві діяти нею проти ворога, який схопився з ним в рукопашну. Доводиться братися за меча, який в свою чергу безуспішний, тому що німець нічим не прикритий, а його противник увесь закутий в броню. Таким чином, коли порівнюєш вигоди і невигоди того чи іншого порядку, стає зрозумілим, що солдат, який не має захисного озброєння, приречений, тому що противнику, закутому в лати, неважко відбити перший натиск і відкинути піки солдатів передньої шеренги. Адже війська весь час наближаються одне до одного – ви зрозумієте, це краще, коли я поясню вам бойову побудову. І в цьому русі вони неминуче підходять настільки близько, що схоплюються груди в груди. Якщо хто-небудь, навіть убитий або перекинутий ударом списа, в строю залишається ще стільки народу, що цього цілком достатньо для перемоги. Ось вам пояснення Різанини, яку Карманьйола влаштував швейцарцям з незначними втратами для себе. Козімо все це так, але ж солдати-карманьоли були жандарми, які хоч і боролися пішими, але були суцільно закуті в залізо, і тому здобули перемогу. Звідси начебто випливає, що можна домогтися такого ж успіху, якщо відповідно озброїти піхоту. Фабріціо, ви б про це не думали, якби згадали все, що я вам говорив про римське озброєння». Піхотиницю, якого на голові залізний шолом, на грудях лати і щит, а руки і ноги прикриті від ударів, може захиститися від них і прорвати ворожі ряди набагато краще, ніж спішений жандарм. Наведу свіжий приклад. Загін іспанської піхоти із Сицилії був відправлений на виручку Гонсальво, обложеного французами в барлетті, і висадився на території королівства Неаполітанського. На зустріч йому виступив монсеньор Добін'ї зі своїми жандармами і близько чотирма тисячами німецької піхоти. На початку бою німці піками прорвали ряди іспанської піхоти. Але спритні іспанці, прикриваючись невеликими щитами, змішалися з німцями в рукопашному бою і вражали їх мечами. Наслідком стало майже повне винищення ланцкнехтів і перемога іспанців. Всі знають, як гинули німці під равенною. Причина була та сама. Іспанці підійшли до німецької піхоти на відстань меча і знищили б її всю, якби німців не врятувала французька кінота. Проте іспанці, зімкнувши ряди, могли безпечно відступити. Тому я вважаю, що хороша піхота не тільки має витримати напад кіноти, але їй нема чого боятися і ворожої піхоти. Все це, як я не раз вже говорив, залежить від озброєння і від узгодження. Козімо, скажіть все ж, як би ви її озброїли? Фабріціо, я взяв би почасти римську, почасти німецьку зброю і озброїв би половину піхоти за римським, а другу за німецьким зразком». Якби з шести тисяч піхотинців у мене було три тисячі з римськими щитами, дві тисячі пікінерів і тисяча фузелерів, цього було б достатньо. Я помістив би пікінерів або в голові батальйону, або з того боку, звідки загрожував би напад кінноти. Солдати зі щитами і мечами стояли позаду, щоб в потрібну хвилину підтримати списоносців і вирішити результат бою, як я покажу це далі. Думаю, що піхота, побудована таким чином, буде сильнішою за будь-яку іншу. Козімо Тепер нам ясно все, що стосується піхоти. Але щодо кіноти нам хотілося б знати, якому озброєнню для неї ви віддаєте перевагу – давньому чи сучасному? Фабріціо Думаю, що завдяки сідлу з лукою і стременами, яких раніше не знали, вершник в наш час міцніше сидить на коні, ніж у давнину. Його озброєння, по-моєму, теж краще, тож витримати натиск сучасного ескадрону, що обрушується на супротивника всією вагою, важче, ніж було зупинити античну кінноту. При всьому тому я вважаю, що не слід надавати кінним військам більшого значення, ніж це було в давнину, Тому що, як я вже говорив вам, вони в наш час дуже часто бували ганебно розбиті піхотою і завжди будуть розбиті, коли зустрінуться з піхотою, озброєною і побудованою за зразком, про який я вам розповідав». Вірменський цар Тигран виставив проти римського війська під начальством Лукула 150 тисяч кінноти, при чому більшість так званих катафрактів були озброєні типу наших жандармів. У римлян же при 25 тисячах піхоти не було навіть 6 тисяч вершників, тож Тигран, побачивши вороже військо, сказав, «Для посольства тут все-таки забагато вершників». Однак, коли справа дійшла до бою, Тигран був розбитий, а історик битви громить цих катафрактів, підкреслюючи їх повну безчинність. Тому що забрала, суцільно закривали обличчя, не дозволяли їм бачити ворога і наносити йому удар, а тяжкість зброї не давала вершнику, який впав, можливості встати і пустити в справу свою силу. Тому я вважаю, що народи і царі, які віддають перевагу кінноті перед піхотою, завжди будуть слабкими і приреченими, як ми це бачили в Італії наших днів, яку іноземці могли розграбувати, розорити і спустошити тільки тому, що вона нехтувала пішою міліцією, і вся її військова сила складалася з кінноти. Кіннота, звичайно, потрібна, але все ж це не перша, а друга основа війська. Вона необхідна і надзвичайно корисна для розвідки, набігів і спустошення ворожої країни, для раптової тривоги і нападу на противника, який через це повинен завжди бути в стані бойової готовності, і для перерви підвезення припасів. Коли ж справа доходить до рішучого польового бою, тобто до самої суті війни і цілі, заради якої взагалі створюються війська, кіннота годиться більше для переслідування розбитого противника, ніж для інших справ, і за своєю силою, звичайно, далеко відстає від піхоти. Козімо, у мене все ж подвійне здивування. По-перше, я знаю, що парфяни під час війни діяли тільки кіннотою, і це не завадило їм розділити мир з римлянами. По-друге, я прошу вас пояснити мені, яким чином піхота може підтримати кавалерію і звідки береться сила однієї і слабкість іншої. Фабріціо, я вам вже казав чи хотів сказати, що наша бесіда про військові справи обмежена кордонами Європи тому я не зобов'язаний брати до уваги, що прищепилося в Азії. Все ж можу вам сказати, що бойовий стрій Парфян був абсолютно протилежним римському. Вони завжди билися на конях і в бою кидалися на противника в розтіч. Такий спосіб бою різноманітний і цілком випадковий. Римляни, можна сказати, билися майже суцільно пішими і зімкнутим строєм. Обидва війська брали гору поперемінно, залежно від просторості або тісноти поля бою. В останньому випадку перемагали римляни, в першому – парфяни, яким вдавалося з таким військом багато зробити, беручи до уваги, що захищається місцевість, тобто нескінченні рівнини, що лежать за тисячі миль від берега моря і пересічені річками, віддаленими одна від одної на відстані двох або трьох переходів. Міст в цій країні мало, населення рідке. Таким чином, римське військо, яке було важко озброєним і повільно наступало похідним порядком, могло просуватися вперед тільки з великим ризиком, тому що противником його була легка і швидка кіннота, яка сьогодні з'являлася в одному місці, а завтра виявлялася вже в іншому, на відстані 50 миль. Це і допомогло Парфянам, обходячись за допомогою однієї тільки кавалерії, знищити військо Марка Краса і ледь не погубити Марка Антонія. Однак я вже сказав вам, що буду говорити зараз тільки про війська Європи, тому я обмежуся порівнянням установ греків і римлян із сучасними німецькими. Повернемося тепер до іншого вашого запитання про те, який лад або які природні причини створюють перевагу піхоти над кавалерією. Скажу вам перш за все, що кіннота не може діяти в будь-якому місці, подібно піхоті. Коли потрібно міняти лад, вона відстає, тому що якщо при наступі необхідно раптом змінити напрямок, повернутися кругом, раптово рушити вперед після зупинки або настільки ж раптово зупинитися, то, звичайно, кінні не можуть виконати це з такою ж точністю, як піхотинці. Якщо кіннота розладнана натиском ворога, то навіть при невдачі нападу в ній важко відновити порядок. З піхотою це буває вкрай рідко. Крім того, часто буває, що хороброму вершнику попадається полохливий кінь, а боягуз сидить на гарячому коні. Це порушує єдність строю і призводить до безладу. Немає нічого дивного в тому, що невеликий загін піхоти може витримати будь-який кінний наліт. Кінь – істота розумна. Вона відчуває небезпеку і неохоче на неї йде. Якщо ви порівняєте сили, які спрямовують коня вперед і утримують його на місці, то побачите, що стримуюча сила безсумнівно набагато більша, тому що вперед його штовхає шпора, а зупиняють спис і меч. Досвід давнини і наших днів показує однаково, що навіть жменя згуртованої піхоти може відчувати себе спокійно, оскільки для кінноти вона не проникна. Не посилайтеся на стрімкість руху, який нібито так гарячить коня, що він готовий змисти будь-який опір і менше боїться піки, ніж шпори. На це я відповім наступне. Як тільки кінь помічає, що йому треба бігти прямо на виставленні проти нього вістря пік, він уповільнює хід. А як тільки відчує себе пораненим або зупиняється зовсім, або добігши до списів, повертає від них вправо або вліво. Якщо ви хочете в цьому переконатися, пустіть коня бігти на стіну, і ви побачите, що дуже мало знайдеться таких коней, які, підкоряючись вершникові, прямо ударяться об цю стіну. Коли Цезарю довелося битися в Галії з гальветами, він спішився сам, ворів спішити всю кінноту і відвести всіх коней назад, вважаючи їх придатними більше для втечі, ніж для бою. Такі природні перешкоди для кіноти, але, крім цього, начальник піхотного загону повинен завжди обирати дорогу, яка б містила для кіноти найбільші труднощі, і йому завжди, крім найбільш рідкісних винятків, вдасться врятуватися, використовуючи особливості місцевості. Якщо вона горбиста, це одне вже захищає тебе від усякого стрімкого нападу. Якщо дорога йде рівниною, тебе майже завжди захистять засіяні поля або гаї. Всякий чагарник, всякий, навіть невеликий рів уповільнює найбільш скажений кінний натиск, а будь-який виноградник або фруктовий сад зупиняє його зовсім». Те, що було в поході, повторюється в бою, тому що варто коню наштовхнутися на яку-небудь перешкоду, і він одразу заспокоюється. Про одне у всякому разі не варто забувати, а саме про приклад римлян. Вони так високо ставили свій військовий стрій і були такими упевненими в силі своєї зброї, що коли доводилося обирати між пересіченою місцевістю, яка захищала їх від кіноти, але заважала їм самим розвернутися, і місцевістю рівнішою, яка була відкритою для дії ворожої кіноти, але давала свободу рухам, вони завжди вибирали друге. Отже, ми озброїли нашу піхоту за древнім і новим зразками. Перейдемо тепер до навчання і подивимося, які вправи виконувала римська піхота перед відправленням на війну. Піхота може бути прекрасно підібраною, ще краще озброєно, і все ж її необхідно якнайретельніше навчати, оскільки без цього ще ніколи не було хороших солдатів. Навчання це розпадається на три частини. Перш за все, це загартування тіла, привчання його до злиднів, розвиток спритності і моторності. Далі, це володіння зброєю і, нарешті, вміння зберігати порядок в поході, бою і таборі. Такі три головні справи всякого війська. Якщо воно на марші, на відпочинку і в бою зберігає порядок, то навіть при невдалому бою честь начальника буде врятована. Тому військове навчання ретельно визначалося законами і звичаями всіх давніх республік, котрі не упустили в цьому сенсі нічого. Вони вправляли свою молодь, щоб розвинути в ній швидкість бігу, спритність стрибка, силу в метанні дротика і в боротьбі. Без цих трьох якостей солдат майже немислимий, тому що швидкість ніг допомагає йому попередити ворога і раніше його зайняти необхідну місцевість, несподівано для нього напасти і переслідувати його після поразки. Спритність дозволяє йому відбивати удари, перестрибувати рови і підійматися на вали. Сила дає йому можливість краще нести зброю, бити ворога і самому витримувати його натиск. Щоб краще загартувати тіло, солдатів насамперед привчали носити великі тяжкості. Це, безумовно, необхідно, бо у важких походах солдату, крім зброї, часто доводиться нести на собі багатоденний запас продовольства, і для незвичного такий вантаж був би непосильним. Тому він не міг би ні врятуватися від небезпеки, ні перемагати зі славою Навчання оволодінням зброєю виконувалося таким чином Юнакам давали лати, вдвічі важчі звичайні, а замість меча вони отримували свинцеву палицю, в порівнянні з ним більш важку Кожний мав вбити в землю кілок висотою в три лікті і такої товщини, що ніяким ударом неможливо було його зламати або перекинути. Юнаки зі щитами і палицями вправлялися на цих кілках, ніби на ворогах. Вони кололи їх, спрямовуючи удар в голову, обличчя, стегно або ногу, відскакували назад, а потім кидалися на них знову. Ця вправа давала їм необхідну вправність у захисті та нападі. А так як навчальна зброя була страшенно важкою, то справжня здавалася їм потім зовсім легкою. Римляни вчили своїх солдатів колоти, а не рубати, як тому, що такі удари є більш небезпечними, і від них важче захиститися, так і тому, що воїну легше при цьому себе прикрити, і він скоріше готовий до нового удару, ніж при рубці». Не дивуйтеся, що древні звертали увагу на всі ці подробиці, оскільки мова йде про бій і надзвичайно важливо всяка, навіть незначна перевага. Я вам не повідомляю нічого нового, а лише нагадую слова військових письменників. У давнину вважали, що щаслива лише та республіка, яка має в своєму розпорядженні найбільше число людей, які знаються на військовій справі бо не блиск дорогоцінного каміння або золота, а тільки страх зброї підпорядковує собі ворогів. Всі помилки в інших сферах можна як-небудь виправити, але помилки на війні непоправні, бо караються негайно. Нарешті оволодіння мистецтвом меча народжує відвагу, так як ніхто не боїться йти на справу, до якої він підготовлений. Тому древні вимагали від своїх громадян постійних занять військовими вправами і змушували їх метати в кілок дротики, важчі за справжні. Ця вправа розвивала влучність удару, зміцнювала м'язи і силу рук». Вони вчили молодь стріляти з лука, метати камені з пращі, призначали для кожної вправи особливих керівників. І коли після цього люди відбиралися в легіони, щоб йти на війну, вони вже були солдатами за духом. Залишалося тільки навчити їх військового строю і вмінню зберігати його в поході і в бою. Це досягалося легко, оскільки молоді солдати змішувалися з більш досвідченими, які вже служили і знали, як зберігається рівняння. Козімо, які вправи ви б рекомендували своїм солдатам? Фабріціо, майже всі, про які ми говорили. Я б змусив їх бігати, боротися, стрибати, носити зброю важчу зазвичайну, стріляти з лука і самострілу. Я б додав ще рушницю, зброю, як ви знаєте, нову і, безумовно, необхідну. Я ввів би ці вправи для всієї молоді моєї країни. Але звернув би особливу увагу на добірних, яким судилося згодом воювати. Вони вправлялися б кожного вільного дня. Потім я навчав би їх плавати. Це дуже корисно, бо не усюди є мости або готові судна для переправи через річки. Солдат, який не вміє плавати, позбавляється великої переваги і мимоволі упускає багато зручних випадків. Римляни тому і запровадили військові навчання юнацтва на Марсовому полі, де поруч протікав Тібр. Молодим людям, втомленим від вправ на суші, можна було освіжитися у воді і, до речі, навчитися плавати. Зрештою, за прикладом древніх, я запровадив би спеціальні вправи для кінноти. Вони необхідні, тому що важливо не просто вміти їздити верхи, але їздити так, щоб людина могла на коні цілком володіти собою. Для цих вправ використовували дерев'яні коні, на яких молоді люди мали підхоплюватися в повному озброєнні або беззбройними, до того ж без будь-якої допомоги і з першого разу. Зрештою, люди досягали такої досконалості, що за знаком начальника вся кавалерія спішувалася в одну мить, а за іншим знаком з тією швидкістю знову була на коні. Всі ці вправи, піші або кінні, проводилися тоді цілком безперешкодно. Та й тепер будь-яка республіка або будь-який князь можуть ввести їх без будь-яких ускладнень, як показує досвід деяких міст Заходу, які зберегли ці звичаї. Жителі розділені там на кілька загонів, названих ім'ям роду зброї, що використовується ними на війні. Застосовували вони списи, алебарди, луки, рушниці і тому називаються списоносцями, алебардієрами, лучниками і фузелерами. «Всі жителі зобов'язані заявити, в який загін вони мають намір записатися. Але так як деякі через вік або через інші причини не годяться для війни, то з кожного загону виділяються добірні частини тих, хто присягнув, які зобов'язані у вільні дні вправлятися з обраною зброєю». Влада відводить кожній частині поле для навчань, і всі записані в загін, крім тих, хто присягнув, вносять необхідні гроші на витрати. Усе це могли б робити і ми, але наша легковажність загалом заважає кожному розумному рішенню. У древніх, завдяки описаним мною вправам, була хороша піхота, і тільки цим пояснюється перевага цих західних піхотинців над нами. Древні навчали своїх солдатів або вдома, як це робилося в республіках, або в таборах, як робили імператори, з причин, про які я вже говорив. Ми ж не хочемо навчатися вдома і не можемо робити це в таборі, бо наші війська складаються з чужих підданих і не можна їх примусити проходити яке-небудь навчання, якщо вони не хочуть». Призвело ж це до того, що спочатку зникло навчання, а потім пішов загальний розлад військових сил, і тепер як королівства, так і республіки, особливо італійські, знаходяться в стані повного занепаду. Повертаючись до нашої розмови, я повинен сказати, що мати звичку до військових вправ, бути загартованим, сильним, швидким і спритним недостатньо, щоб стати хорошим солдатом. Він зобов'язаний знати своє місце в строю, вміти відрізнити свій прапор від іншого, розуміти всі сигнали, слухатися голосу начальника». Він мусить виконувати все це належним чином на місці, під час відступу і наступу, в бою і в поході. Бо без цієї дисципліни, без найсуворішого дотримання і виконання цих правил ніколи не було б справжнього війська.